Igandian iraganen da, Bertsolari Chapelketan agusiko finala lau urtetaik antolatzen da Igandian beken be, sortzi oberenak ez dakite, hola ipatzen alden, Azteko Chapelketan agusiaren finala izanen da barakaldon eta parte hartzaile bat, gurekin Chapelketan baituzu miren hartetxe egunon, zori? Egunon. Zumaian eh, kantatu zinuen, gero sailekatu zinen eh, finale Durangon Durango eh, kantatu zinuen Zure txapelketaz edo zure ibilbideaz txapelketan, e, zer ega iten alduzu, zer balantzea iten duzu? Be, asia itzin e, rambaridate hori innenuela, be poz ikizar erintzen, eta, eta egintagero ere. Bai, Gura beratxua izan da, bon beti txapelketak behitua lehonta txarrak, eta tentzio momentuak, eta postmomentuak, eta denetik izan da benen. Bai, horak horrean puzik nahiz. Alde hon eta txakak, ongeiago alde hon bat aldeon alde hon txak bat behar bat zenitu atera. Enlita izke. Ebe alde bat e, ikustea ongi senditzen ahal naizela holtza batean eta batez ere olako holtza batean, gai, gai naizela ikustea. Eta alde txar bat, ebe, e, Aintzineko astean, a, bau gogoak gogoa korrikaiteko, pisinara joateko, jateko, loiteko, ez jateko, ez loiteko, denetarik pixkat, eta bon, pixkat bizia mugitzen dizula, hori. Hori, mm. bensatzen dut, mitatzen zira zure bertsuokideekin, eh, bertsularikideekin, denek hola bizitzen dute, do bezitzen behitzen zuek, ala ere dute? Bepentsatzen dut izanen direla gubiki kudeatzen eta aukerra gukudeatzen dutenak ere, denetarik izanen da. Beran, uh, zaila da ez zera gitea. Zaila da, zentabon. Ba, gizu bozula ba, saio bat, bakizu batean ariko zirela, beraz, e, duzu sobera aurrikusi izan den, edo jakin, ziur jakin ongi harituko zirela. Beraz, bon, horrek sortzen dugula kezka bat, eta gero gainera bizik imediatizatua da, bezakitola izan den nahintzineko ediziotan ere, benen aurtengoan pentsatzen dute berezik imediatizatua izan dela. Eta, ta, ara, ez inuzdu antzi, zerbaitak beti hori tarazten dizu. Txapelketari begira da horoko bat botatzeko? Hainitz uh, komentatu zen hor berbada laburki ganez, emazten txapelketa zela, berezki lehen saioetan, uh, lehen saio gehinak emazte eh, batzuk irabazi zituzten. Zei duritez, iduritzen zauzu, ala izan da emazten txapelketa? Bezut uste bereziki emazten txapelketa izan denik, uste izan dela jendea emazte bertxolariez oartu den txapelketa. Bezut uste izan denik bereziki emazteek... Uh, E, zakit placetan ematen ez duten maila bat eman dutela, edo beste txapeltetan ematen ez duten maila bat eman dutela. Ez dut uste hor izan denik aldaketa ustut aipatu dela eta azpimarratu dela eta taila da ere e, orain dela zortzi urte mailalaen txapela irabazi zuenetik egin dela bide bat, egin da bide bat bertsoeskoletan hori hasia zen, be egin da bide bat ere emakume bertsolarien artean eta ustut gaia pipilan dela nubait eta eta atera da txapelako, hainmediat izatua den txapelketa batetan ateratzen dira gai izarrak nolaz baita eta, eta ustiatzen dira albizein bat eta eta hori izan da aurten atera dena. Baina ez dut uste bereziki izan denik e, emazten txapelketa nolaitu raiteko. Mm. Zagetik esplikatu mm. dudan, baina... Generoaren e, ikuspegia, identitatea iniztasuna, e, aipatu dira olako gauza batzu, terrenoa irabazten dute olako gaiek iduritzen e, zauzu? Bai, hori bai, hori bai ikusten dut, hori gehiago ikusten dut, txaperketa hontan aldaketa funtsezko bezala, emazten presentzia baino edo emazten emaitzak baino. Ustut bai gaietan e, ageri dela, ez? Nolazpait gale egiten zaiola bertxoloariari, e, gai orokor baten inguruaren ertzak atxe maitean, unbait, eta beraz diskurtso bat, eta horrekiko horrekiko evaluatua da, orain arte ez bezala, egin beste, Ta bestetik bai zaintza gaiak atera dira, atera dira be orain arte emazten bizitzari lotuak ziren e, gaiak eta orain arte e, txapeketan agiri ez zirenak eta hori ikusi dan bazbait eta eta ikusten dira erreakzioak gero da, eh? bada denetarik. Sentabon, mm. gu gu ituak dira emazte bertsolari bezala, bizki oituak dira, gizon paperetan kantatzera, gizon roletan kantatzera eta Gure eguneroko biziarekin baita ezpadako loturarik ez duten gaiei buruz kantatzera, eta orain alderantzizkoa gertatu delarik e, bizikiagerean gelitu da, orain arte behar ba ez ginoen txobera ipatzen hori, nolaz kantatu guk e, zakitnik futboltaria dira eta eta eskinini dizute Eusskaldertik kanpora jogeite ekipa batera diru truke beina nahi joan, edo ez hoi mm. emmazte salalaeta etzekkuuran gertatuko eta kantatu dut horri buruz. Mm. Eta aldiz alderantzizko gaiak gertatu direlarik gizon batek mazte baten errolean edo edo mazten biziari gehiago loturiko gaetan horr ikusi da. Hor, batean ba, e, agerian gelitu da, nolaz badiren genero rolak eta nolaz gaiak ere ez diren neutruak. Mm. Beraz ustut bai hori dela txapurketa hontako aldaketa hondioat. Ega, merda, aldaketa hori ez dela hutxetik soktu, bai, bada lambat ere emana denaz, kenurteetan? Bai... Bada lan be, biziki handi bat e, alde batetik emazte bertsolaariak e, elkartu dira gogoetatu dugu, izan da diskurtso feminista bertsolaritza ekarri duenik ere usoso albertita hauaa egres aldeia adibidez, eta, eta gure arteko gogoeta initz eta elkartruuka initz, tatopaketa initz eta, eta garagarnoa initz izan ditugu, eta paradaman digu, be, pentsatzeko... E, be onirusialei buruz eta gero horrek noizbait badu ondorio bat sare bat giran bertso munduan giren guztiak eta nik uste gai emaile taldean den jendeak ere baduela horrekiko sentsibilitate bat eta badza kasualitatea ere pailetan e ehko hiuroge hamarra ustut e, gizonak direla eta eta gai mailetan ehko hiudi hamarra emmazteak dira. Eta ustu dut e, ainbat dugun emmazteak, noaz nahiz eta gazte izan adibide zaintza gaiak biziki hurbil bizi dugula. Dennagun norbait ondoan e, zain du behar dena edo edo familiakoa edo lagun baten ama, edo aita edo eta nola bizi dugun hori bepentsatzen dut gai maile taldean, Eta kasuaritatea, orain dela, ala urte dena autokarabanei buruzko gaiak zaitea eta urte zaintzari buruzko gaiak alatzen duen taldean norden eta zerbiziduen taldeak ideak, gaietan ikusten da. Mm. Eh, Bertsulariek eh, izenak eh, zartzeko, yeah eganen dauzut iduritzen zautena, holtza gainean e, badira bertuari emazte batzu ikusi direna ozkabat iganik maila aldetik, baina behar jajera aldetik ere e, ez dakit presentzia gehiago hartzen e, taula gainean eta e, ez dakit, afirmatuago kantatzean, pentsatzen eta oiena iguaran bati, mirena muriza edo nerea ibarzabal bati e, amesten dut pixkat edo bada, ez dakit, zinez, bat bezala? Bai, e, gai hori politatera oso gaiak, zenta... E, bai, usteut badela badira emazteetan batzuk afirmatzen direnak eta beste batzuk ez direnak egin afirmatzen e, gizonezkoetan pasatzen den bezala, pentsatzen dut ez dela berdina agin laburu bat edo inakia palategi bat ere afirmatzea E, aldetik. Eta ta hori niri interesgarri zai da nola irakurtzen den hori zertan afirmatzen du norberak bere bertsoa. E, da gorputz jarrera bat, da kantatzeko modu bat, da volumena, da errepikak, finkiago kantatzea bertsoa baino. nuke hori jakin eta ikusi zenbateraino mm -hmm. errealitatea izlatzen duen. Fena nolazpait, ustut hola kantatzen dutenak bai afirmatzen dutela behaien burua eta eta Eta gozo da ere, entzuteko. Baina badira beste batzu ere, behar bada beste modu batera dutenak haien burua, eta ez dugu hola irakurtzen. Oltzaren eragina bada, hox? Publikoa, partiengo bai, oltza, beldu ha, hox? Bai, eta bada, fe, baina oski bauzu oltza entzinen, baituzu 2 mila eta piko pertsona, eta horra bai, denak dira badu konfiantza bat bere buruan ez balu, ez lizateke zen bon, tortura bat izan entzen. Beraz, gero hortik goiti, zen zenbateraino autoafirmatzen duzun e, zure burua, gauza bat da, eta nola irakurria den hori publikoaren gandik beste bat da. Eta nik uste badirela bertxolariak, bai gizon eta bai emazteak, ez dutenak baita ezpada finki kantatzen, ez dutenak baita ezpada afirmazio hori e, adirazten fizikokin, nolaz baita, eta... Kasu hortan, mutikoa ez zaila irakurketago egiten, bera nik bizi izan dut hori adibidez, e, entzutea ez duzu sinesten e, zure buruan, agirizan ez irabazi e, irabazinai, edo pentsatzen zinuen ez zirela onak bertuak baina onak ziren, eta, eta jakitea, fengertatu zait, jakitea nik kantatu nituen momentuan onak zirela, lasai izatea, go, lehiako horri izatea, eta ez da hola irakurria, hori hori da interesgarri zaidana. Barakat, unikera ikan izan dizkizu tolakoak. Eh, best alde, beste gai bat primer ratzen aldena eh, txapelketa honetan. Mediatizazioa ipatu zuz, sare sozialeik ere lekoa hartu dute. Eta hor, bada, Twitteran bereziki, patxi bakalio izeneko pertsonaio bat, bo, trol bat, kritikak egiten dituenak, sobera luzatu gabe pertsona horren gainean, baina kritika bat, berberba, bestalde entzuten dena, ba, bertsu, eh, txapelketako bertxuraritzak bat dituela beresitasun bat zu, juntzen dena berberba da, manera tradizionalago batetak, eh, horre, eh, ikusten duzu um, a, gai bat eh, badena dena edo? Bai, bai, bai, bai. Be, Berak fe, entrol bat da eta tiratzen duten ideiak nun heldu dira, pertsona bat edo gehiago dira eta hori hitzek pentsatzen du. Orain berriko, berrikolitzateken ere beste kontestuan emaitzen ta eh Egiten du, e, dikotomia bat sortzen du, txapelketako bertxolaritzari puntularitza deitzen dio, eta besteari zirtolaritza, nubait egiazko bertsolaritza dena, esentzia bat balu bezala. Eta pentsatzen dut orain dela, bezakit, hogeita maseiko txapelketan ere, edo, edo, edo, zakit, nik laroita izan entzela diferentzia bat, e, plazako bertxosaio batetik e, txapelketako final batera, eta leia den momentuan baldintzatua dela bertsolaria beraz. Ustu dut, txapreketa eta plaza arruntaren arteko diferentzia bat beti izanen dela. Gero zenbat, urruntzen ari den gaurreungo bertxolaritzaren kanona, hauzko eta zirtolaritza eta ditxolaritzaren munduko beharlo hortatik, hori beste gai bat da. Ustu dut, talde batetik bai urruntzen ari dela tradizionalki hauzko ulertzen dugun Orretatik benan gure eguneroko solasa ere aldatu da, ez gira gehiago gure amatxeak txitatziak mintzatzen ziren bezala mintzo. Pena bat da eta ez, aldatzen da eta ez gira gehiago gauzko mundu batean bizi idatziz eh, informazioainitz jasotzen ta ekoizten dugu eta horrek aldatzen du gure bertxotan aiteko modua nai hala ez. Orduan, bo. me interesgarri da benan ez dutu utzi nik eh, tragedia bat. Mm. Onbiri euh, lotzeko euh, egunekoari edo asteburuntan heldu denari finala igandean dura laburtekoari comparatus, unai batek beste unai bat uh, ordezkatzen du. Zuko mm -hmm. nola irakurtzen duzu finalistak talde horren uh, egon hartasun hori da uh, aldaketa gutia uh, laburtetik laburtera berden finalean. Ze polemika hekatzenzu eh. So. Bai, argun, argun. Ba, <risa> <risa> <risa> <risa> Adierazgarri da, noski adierazgarri da, alde batetik, e, be, genero ikuspegitik ikusten da bai emaztentza plaketa eta emaztentza beto. Be, e, ez da, ez da emazte berririk finalean. Ba, e, eh zakitu, utzutete hor analizisak onaiten aldela, beste batetik ere eh belaunaldi aldaketak ez dira baitz bada emaiten eh, hain erriski sartzen e, dira banaka banaka, horrunaia girre sartuta da aurreko belaunaldi bateko parte bezala, baina mo sartu zen, eh eta sustrai sartu ziren, baina funtsioan e, belaunaldi berria edo berriak jaioginen Joan Maiaren liburu hortako belaunaldiak segitzen du jaunta jabe eta bueno eza, eza ere, sekulako maila dute eh uh, plaza inizietintuste urtean zehar urteaintz uh, paseituste plazaz plaza eta eta honak dira gero badirela on gehiago gai direnak hor kantatzeko e, bai badira bertsolari gehiago plaza honeinen luketenak beken benan hori aldatzeko kompleksua da biziki Ez sta leku ibacirikka lare hor uh, uh, ikusita edo bai edo zuk uh, Zaila da bertsulari batik galeitea genirat parte hartu duzu, baina epaile izan bat beste uh, zerrenda bat ezarriko zinin? Ez dakit, ez dakit, zentera ez ditut puntuatu eta bai, inpresio bezala, ba, liteke, pentsatzen dut, e, bo, epaile bakotxak ikusten du ere zer baloratzen duen eta zerrez, zuri bere sensibilitatearen arabera, eta gero bada parte bat objektiboagoa dena, Gauza da, objektiboa den partea dela notan, ezakitnik, pisu gutien izan lezakena momentu batzuetan. Eberaz noski, zer apreziatzen dut zuntzuk bertsularitzan, behorri emanen dut balioa. Gero, ebatxi ez batxi, ez duzte hola mintzatzen aldenik, ziren epailekin eta ziren irizpidekin hori eman du, eta ara, eh. gero ez da... Bai politikoa daun baiit noren finalean eta norra eta eragin bat du hurrengo eh, bai, la urtetako bertsolatzeneta bai placetan eta bai bertsolaritzaren kanona erabaktzean Bainaan dut uste haina ha eta eh, azkatsua behar lukenik. Eta Erazba. Beste galdera bat do mailia ne, ne, neretzat asteko eh, bertso zalen ize, eh, ez bertsolari bat eh, eta... <laughs> maila da ezzikikuia intzinetik xapeluna bederen xapeluna sa berdin finala hougeko battian,xapelun uh, ordea bezala edo bakarrik eh, berak parte harttze finala egunean, hori zuk kanbia zinezake edo? Ez <gülüyor> dakit. <gülüyor> Halde e, batetik bai polita e, politada azkenean leia den momentutik be, jendeak maite du ikustea norbaita 1000iaren ertzean eta denako lagira, zenakoaz e, ointineko txapelduna ere finala en batzuetan edo finalerdi batzuetan bai. E, gero usteut erabaki hori hartua izan zela antolakuntzatik no azpait xiurtatzeko si izan zen egaren txapel azken txapelaren inguruan e, maialen buruz burukuan sartu e, zelarik uste dut erabak izela txapelduna susenean finalean sartzea eta, eta uste dut baduela logika bat nonazpai txapel horrek irudikatzen du be laurtetik laurterako txapeldun guzioiek buruan izan duten objektu hori eta finalista izanik e, entzineko txapelduna siurtatzen da txapela finalean galduko duela galtzekotan Eta beraz, finalak bere balio simboliko guztiarekin einen duela buru aldaketa hori. Mm -hmm. Amets ezpaliz pasatuko ez da gertatuko bainan finaler ditan kantatuta ezpaliz bekera pasatuko, e, txapeldun chapeldun balizko horrek beken, bezakik legitimitate berdina aukaren luken edo txapel horrek balio berdina aukaren luken. Un pixkat simbolikoa da, e, baina ustentutoregatik dela. Mm -hmm. Txapel, txapeldun zahak eta txapeldun behiaren ahteko besahkada, ez ginuke biharamuneko ahgazkietan. E, hori bera. Bi, bi itzaz, emirien bukatzeko finaluntatik, ze espero duzu? Ze espero duzu. Be espero egun goxo bat pasatzea, eta da beraz, eskertzen dira bertso saio honak, eta eta mitikoak, eta la urteze, urrengo urte hori tuko ito honak. Hori espero dut gehien bat, Eta nola ez, espero dut, nire bi, bi esparruak, eh? generoa eta lurraldetasuna edo iparraldeko batek, edo emazte batek, eta kasu hontan are txandan, txandan, egi erran, nahi nuke, maialenek sekulako saioa egingo alu. Nahi, ametxi barkamenak, ametxi <gülüyor> kiroazten badu ere oso pozik izanen, naiz, benan aurtengo nahi konuke maialenek irabaztea. <laughs> ah, bai, egia, sustra, bai, hametxetxe apelduna delako, sustra iksekulako saioa inen du, kriston uh, mailadu, ikusi da entzineko saio guzietan, eta jarren bizki ite dute azken urtetan egiten ari den uh, ibilbidea ta, eta bilakaera. Hamentxo ikusteko da ze duen ez da dudarik sekulako maila izan enen duela, eta bai, bietarik batek uh, irabaziko gaur du kontent, bai. Eta beste ekin, eh, kexugados, hori, <risa> <Ese> es idatiko <risa> <Eta> dugu. <risa> <risa> Ez, mileskak mileska, uh, miren agtetxe, sada sola uh, momentua hori agturik uh, gurekin, eta pasaigunan. Bai, berdin, mileskak.